Ones de Pau, a contrabanda FMA. La transició no serà justa i el model no canviarà. O sigui, el model no canviarà, no, no, no hi haurà una transició programada, no hi haurà col·lapsarà i només hi haurà dues opcions, o caòtic, anarquic o autoritari. I, i, I penso que serà autoritari. La transició no serà justa i el model energètic no canviarà. No hi haurà una transició programada, col·lapsarà. I només hi haurà dues opcions, o un sistema caòtic, anàrquic o autoritari. Paraules d'en Dani Gómez, president de l'Associació per a l'Estudi de Recursos Energètics, a EREN, que va pronunciar durant la seva ponència el 31 de gener de 2010 en el segon Fòrum Social Català, celebrat a Barcelona. Avui escoltarem els àudios que, ones de pau, va gravar durant aquesta xerrada del fòrum, titulada «Apaguem les nuclears». Primer escoltarem a Jesús Carbó, de la plataforma «Defensem la Terra Alta», que denuncia la implantació antidemocràtica i fraudulenta de 14 parcs eòlics a la comarca. Després escoltarem dos fragments del debat final amb el públic i acabarem amb la ponència d'en Gómez, que fa un resum de la situació energètica actual a Catalunya. Una situació que evidencia la desastrosa política dels governs, que pot acabar amb greus polítiques autoritàries en nom de la seguretat, com per exemple l'imposició del nou magatzem de residus nuclears. Precisament fa unes setmanes, a la manifestació antinuclear a la plaça de l'Ajuntament i la Generalitat, a Barcelona, es va cridar allò de visca la terra fora el mal govern. Els joves de les Terres de l'Ebre i la ciutadania conscient del perill nuclear no permetrem la construcció de cap magatzem centralitzat de residus nuclears, ni cap macroparc eòlic més a les Terres de l'Ebre, fins que no s'aturin les tres centrals nuclears catalanes. La lluita continua. Bon dia. M'he deixat la teoria positiva aquesta? Sí, sí, ja, ja, ja. Vale. aviam, me presento sóc Jesús Carbó d'Arta Sant Joan i vinc a parlar-vos una mica de la situació de, de la Terra Alta ¿vale? I el company ha introduït uns quants temes que que donaran peu al que és una mica de debat crec que és important matisar que, que moltes de les deletades que estava donant i, i que, altre, que jo parlaré poden semblar contradictòries però no ho són i ja em va bé que, que quedo també això però sí que hi ha algunes coses discutibles que, que evidentment, les, de les, les discutirem. Llavors, si em permeteu, primer... Aquí no ho coneguem. Terra Alta és una comarca de 12 pobles, uns 12.000 habitants, on, de moment, se vol implantar un total de 14 parcs eòlics. És a dir, no és l'única problemàtica, nosaltres tenim la problemàtica eòlica, una massificació exagerada. Tenim la problemàtica per veïnatge del el magatzem temporal centralitzat que volen fer tenim eh, dintre la comarca problemes d'abocadors industrials i de residus que, que ens volen imposar tenim la problemàtica que no, que no és energètica però té a veure que és el tema de memòria històrica si algú coneix és un dels escenaris de la batalla de l'Ebre dels més cruents i més salvatges de la guerra civil i allí també es vol implantar tot el tema de la massificació eòlica i estan fent i estan trinxant i arrasant en tot el que és el que és patrimoni existent allí. I a més a més, últimament, sabeu que som tristament cèlebres pel tema d'horta, de l'incendi i fins ara, fa per dies, una mina que volen obrir dins del parc natural de... dels pocs, de Beucit. Bé, aquesta és la introducció. Ara som la plataforma en defensa de la Terra Alta que portem ja un historial d'uns 10 anys vol dir 10 anys lluitant, 10 anys resistint, contra el que entenem que és una... un greuge territorial comparatiu i a més desproporcionat i que no s'ha vist per disparat més. Val. És a dir, bàsicament, després ja m'apoyaré en aquestes fotos i les últimes notes que ha dit ell, eh, el procés que es està implantant a la Terra Alta és un procés que, que es va vendre pel protocol de Kyoto, que ara ja sabem tots que està obsolet, que Copenhague no ha servit per a res, però les alegacions del govern continuen dient que és necessari, és estratègic per aconseguir els objectius del protocol de Kyoto. si ens donarà una mica la pista de la gran estranya. Bé, doncs aquesta plataforma que, com us dic, fa deu que està contra això, resulta que els primers anys el que volíem era intentar explicar el territori i fora del territori, el territori en tenen les Terres de l'Ebre i després a la resta de Catalunya, què estava passant a la Terra Alta i com s'estava fent i el que venia sobre. Desgraciadament ja no estem en aquesta fase. mitja comarca ja està en procés d'autodestrucció o de suïcidi perquè no s'ha pogut fer res. Us faré només una petita nota com s'ha implantat esta energia eòlica al territori. S'ha implantat de manera absolutament fosca, és a dir, no ha sigut un procés transparent ni de participació social, ha sigut una implantació forçada, és a dir, molts propietaris han firmat convenis en les empreses eòliques sense presència d'advocats, sense assessorament tècnic i en l'amenaça que si no firmaven per les seves terres li posarien a la terra del vell. És a dir, una, unes tàctiques mafioses bastant considerables. A dia d'avui, mon servís de poc avisar del que vindrà perquè ja, ja està vale? la situació actual de la Terra Alta de la part nord és que hi ha pobles envoltats completament de molins estem parlant de molins de, de 100 metres i 100 metres rals i quan dic un poble envoltat vull dir físicament envoltat, no és a dir que té un parc a 3 quilòmetres, no, no envoltat, particulars que tenen un molí a 100, 200 i 300 metres quan le, les últimes investigacions en perviament tard Estats Units recomanen que per almenys ja hi havia un quilòmetre de distància entre una casa habitada, i les últimes sentències de Galícia, sortides en últims mesos, estan guanyant alguns particulars i obliguen a les empreses a allunyar els molins, com us dic, al mínim un quilòmetre. A la Terra Alta no està passant això. Pobles envoltats. A més a més, s'afegeix, en el cas de Villalba la Fatarella, que per casualitats i del destí passa la línia aèrea de Reus i aquells molins tenen que estar senyalitzats en fonts lluminoses. És a dir, tota la nit hi han flaixos intermitents a cada segon en tota la carenada i això se veu des de, si coneixeu una mica la zona Tivissa, des de Tivissa es veu des de Falset se veu des de Alcanyís se veu Alcanyís, per allà venim és a dir, estem parlant de que els veïns ho tenen a menys d'un quilòmetre de casa i ho estan suportant tota la nit aquesta és la situació actual ara ara realment no, no intentaré qüestions tècniques de, de la producció i del que sí. i de dades, però sí, però almenys em que queda clar una cosa, 12 pobles, 14 parcs eòlics n'hi ha un molí que van vendre com a estrella que es va instal·lar el Perelló de 140 metres, que deien que podia, un... que podia donar electricitat per 8.000 persones sembla que la xifra era 8.000 persones, un sol molí d'acord? Estem parlant d'una comarca que tenim 12.000 habitants és a dir, si veiem que en dos molins tindríem coberta la nostra demanda el que deien de, de produir a la zona doncs veiem que com a mínim hi ha un greix que hi 14 parcs, tenim una línia de 60 quilòmetres seguits de Molins i dos tres pobles, un voltats però on venen més encara vale? deia al company que, que no estaria de més que aprofitéssim el que tenim al territori perquè si ve, un, si ve una, una crisi, una fallida pode viure d'això fixeu-vos que tots aquests parcs deixen al territori menys del 3% del benefici i no parlo de la llum que no tenim, que no consumim perquè com podeu, com, com, aquell cercle de, de consum de Catalunya, nosaltres no estem allà, és a dir, no, no, no consumim res a la Terra Alta, no tenim indústria, no tenim res, o sigui, tenim els habitatges i un, un incipient turisme rural, i, i poca cosa més, és a dir, no som consumidors i ara volen que produïm lo 40% de la producció eòlica de Catalunya, 40% de la producció eòlica de Catalunya, d'acord? Bé, aquí us deixo les xifres, ara anem per exemple... Aquí el gràfic que ens posava al company. El procés natural, el procés que, que estem seguint, no és un procés que aposti per les renovables. Això és fals. No està apostant, ell, ell mateix ho dit. No s'està apostant. Doncs què passa? Com és que hi ha aquest afloriment tan, tan brutal de les renovables, en aquest cas de l eòlica i en aquest cas a la Terra Alta? Bé, és un procés especulatiu. És només per diners. Com ell sap i com saps tots, totes aquestes renovables per intentar augmentar estan hipersubvencionades. és a dir, el que abans parlant de la bombolla immobiliària, ara estem parlant de la bombolla de les renovables i això no vol dir que no apoyem les renovables en altres després direm com creiem que ell ha apuntat també d'altres maneres com hem de donar suport a les renovables però el fet és que aquestes renovables estan implantant al territori pura i simplement perquè estan subvencionades igual que deien que la nuclear no és econòmica, no és viable econòmicament si haguessin de pagar el que costa les renovables, si mirem el que produeixen, el que costa imposar-les, no és surpiable a dia d'avui. Llavors, com pot ser que en posin tantes, i al nostre territori estan subvencionades. Primera cosa, no s'està donant suport a un canvi de model, com deia ell, sinó a un canvi de producció. És a dir, tenim un model centralitzat que sabem que és ineficient, que perd una quantitat d'energia brutal, que està en mans d'uns pocs, d'un pall de monopolis de les elèctriques, que són els que s'emporten el benefici, i estan substituint carbó, petroli, nuclears per molins, però sistemes sistema el mateix completament centralitzat centralitzat amb el, amb el tema del, del, del consum i, de, i del poder de, de gestió és a dir, les pèrdues que tindrem nosaltres de la Terra Alta per portar l'electricitat a les zones industrials com ara Barcelona doncs les pèrdues eren, com deia ell del 40, 45 i més llavors, si piquem a la balança el que estem sacrificant de territori català ja no parlo de casa meva, del meu Pol de la meva comarca de territori català que és de tots, que hauria de ser de patrimoni de tots per un mínim augment de les estadístiques que no servirà per res perquè no està canviant de model doncs senzillament estem malbaratant els recursos naturals que tenim, en aquest cas agrícoles i paisatgístiques és a dir, sí que el turisme rural si ve la fallida evidentment no, no vindrà gent a gastar de turisme, però si bé la fallida i necessitem camps per, per, per conrear allà els estem arrasant tots perquè un parc eòlic no és un molí que veu un helicòpter allà es queda i al voltant continua es plantant petaques és a dir, estan arrasant les serres els amplis de camí són de 8-9 metres perquè tenen que entrar els trailers tenen la maquinària i estan arrasant en les carenes de, de la Terra Alta tot i que és l'altiplà però per accedir-hi estan bueno, arrasant tot estem hipotecant el territori perquè els convenis estos, igual que el magatzem centralitzat que estem parlant de 60 anys els convenis en les eòliques és del mateix 60 anys. 60 anys que els propietaris de la Terra Alta ja han regalat el seu territori ja, ja, ja no tenen terreny és a dir, no podran gestionar les seves pròpies terres encara que estiguen ocupades per una línia d'alta tensió per una línia de transport, per un molí per una base o per un, per un cercle Val? llavors com us deia estarà intentàvem avisar el que passaria ja, ja està passant i ara estem denunciant denunciant en eh, el moment que estem. No només és un tema energètic i, i avui venim bastant desanimats des de la Terra Alta. Eh? No venim a denunciar un sistema que, com ell ha dit i van apuntar ahir també, sembla incoherent que els que tanquem els nuclears siguin socis nostres també que apoyen no a la massificació eòlica. És a dir, aquest que ells estan venent que és una cultura del no és fals. Nati sí que apostem per un model que, com ell deia, ha d'haver de, de un decreixement. Hem de començar a gastar menys que sigui transparent, han de saber el que costa cada, cada, cada quilovat produït i com costa i per què costa, però des de l'altre hem de fer unitats més petites de producció i de consum. Han d'apostar pel model alemà. El model alemà subvenciona els particulars perquè produeixin la seva electricitat i siguin ells els primers beneficiats. El nostre model, que poden substituir, augmentar, continua sent el mateix model, subvencionar a les empreses. Subvencionar a les empreses i tornar a subvencionar les empreses, que les paguem natres. La construcció de la central nuclear la paguem natres, lo desmantellament la paguem natres i la diferència de, del preu que ven la central a la que el govern vol posa al mercat la paguem natres. A les eòliques tornem exactament al mateix model. Subvencionem natres una producció eòlica que no està al nivell d'eficiència que voldríem, és a dir, un macroparc com és el de la Terra Alta, que són 14 pobles, us torno a dir, 14 parcs, el dia que deixi de bufar el vent, allò és una millonada que ens ha costat de la butxaca que no serveix per a res. Tota la producció nocturna sabem de sobres que no serveix per a res. És a dir, que no s'entén que es pugui fer si no és perquè si surt barat, i més en un territori que, com sabeu, com està deprimit econòmicament i socialment, doncs és més fàcil comprar territoris, comprar voluntats i imposar-nos el que sigui. Igual que està passant en el magatzem està passant en les eòmiques. Va, per acabar, perquè tampoc no no em vull allargar eh, el que s'ha parlat abans i el que s'ha parlat en les xerrades anteriors també ens ha quedat clara una cosa parlem de com produim l'electricitat parlem de quanta electricitat consumim però a vegades oblidem de que ens donin la data real de produim prou electricitat sigui d'on sigui la producció Produim prou electricitat a l'estat espanyol com per necessitar segons quines grans centrals de producció. És a dir, l'informe de la Elèctrica Espanyola dels últims dos anys, si no m'equivoco, em pots rectificar, Espanya és exportadora neta d'electricitat. Exportadora neta d'electricitat vol dir que estem venent a fora més electricitat de la que estem consumint. És a dir, a més a més de com produïm l'electricitat dels models i tal, hem de tenir clara una cosa. La mat, que avui havia de venir algú de de no a la mat, és part del mateix problema, és a dir, és el mateix problema. Com evacuarem tota aquesta electricitat que produirem de més, o que ja estem produint de més? Doncs hem de fer una mat. És a dir, estem parlant d'especulació, despeculació i que està tot en mans d'unes empreses elèctriques. Llavors, se fa més difícil parlar dels debats ecològics, renovables, canvis de sistema, perquè realment, de moment, estem, estem encallats en que mentre estigui controlat per una, dues, tres empreses, doncs poc a dir perquè ens colaran qualsevol món vale? i llavors, sobretot després, com són dos els que m'he intervingut, suposo que el debat serà més àgil no? llavors, només una cosa a més a més si apartem al debat que és sucós i és interessant i s'ha de fer de, de com canviar el sistema i de model anem a, a un debat que no hauria de ser que és, és el debat democràtic la transparència és a dir, ara parlo ja del conflicte nostre de la Terra Alta. Anem a imaginar que tots els de la Terra Alta no volen ni un sol molí de producció agràfica renovable per egoisme. Vale? Anem a suposar que no és el cas. Apostem per les renovables, desgraciadament la plataforma està integrada per tots els defensors de les renovables, és a dir, els que anys i anys lluitant per les renovables, ara ens hem trobat que han prostituït a les renovables i estan imposant-se dins d'un model equivocat, és a dir, suposem que la Terra Alta no vol cap molir per pur egoísmo llavors fins a quin punt hi ha dret a que un territori se li imposi el 40% de producció d'un arbre de, de Catalunya se li imposi com us he dit, en tàctiques mafioses oscurantistes i, i forçant i amenaçant a la gent per un 3% del benefici econòmic és a dir, és una zona deprimida que un cop més anirà a més deprimida Llavors, no s'ha deixat participar. Som la societat civil, som pagesos, som paletes, jo en el meu cas soc mestre, i, i ens hem hagut, nosaltres, de lluitar contra l'administració buscant informes tècnics, fent informes tècnics, mirant els informes tècnics desfavorables que no s'han tingut en compte en la Generalitat. És a dir, la societat civil, en aquest moviment, i en altres que han sortit tota aquesta setmana segur, som la societat civil la que ha d'instruir-se, quasi, quasi a nivell d'abogats, no, quasi, quasi no, tenim dues companyes que només fan més que, que, que estudiar això, per poder lluitar contra segons quina imposició, que no és ni de l'Estat, ni és pel nostre interès, ni pel bé comú, sinó que són per quatre empreses que s'estan lucrant de les nostres butxacres. Aquest és un problema. És a dir, a més de l'energètic, és un problema democràtic. És un problema democràtic perquè no s'està buscant el bé comú en qualsevol d'aquests processos. Val? Com ell deia, i estic absolutament d'acord, un sistema, a més de decreixer, és tot el que tenim gastem-ho eficientment però si a més li afegeixes el criteri de bé comú, és a dir, que sortim tots guanyant doncs otro gallo cantaria m'he quedat a mitat en lo del model alemà. ho he, ho he acabat, sí. ho he acabat no? és a dir, si totes les inversions que s'estan fent i subvencions a les empreses se subvencionessin i no estem parlant de necessitar territori que és cert, a nivell d'edificis sostenibles, a nivell de remodelació d'edificis tot aquest gasto energètic, que té, que té raó de que gastarem per construir molins, plaques i tal, ho tindríem ja una mica assegurat. I en moment de crisi, evidentment que baixarà la demanda, però que sigui una mica autosostenible, que tingui una planta de biomassa a la vora de la fàbrica, o tingui plaques solars, o tingui molins, o tingui el que sigui, doncs podrà tirar endavant en una mica més de, de solvència. I llavors la gent que puguin als territoris agraris, rurals, perquè jo sóc dels optimistes que petarà tant que s'haurà de tornar a, a, a desmuntar esta megàpolis, perquè, perquè no pot ser, ni, ni pels que hi viuen ni, no. ni, ni, ni, ni pels del territori periferi llavors tindrem camps de conreu, en canvi el model de les renovables que s'està marcant a dia d'avui, estan arrasant en el territori agrícola, estan hipotecant-lo per 60 anys i a sobre com, com s'ha dit, per una eficiència nula, nula perquè no estan apostant per les renovables és, és, una, és un maquillatge, és una careta com us deia per lo de Kyoto, que ja, ja Sònia està de quin anys Kyoto. Del norà... sí. no, no, no, això era l'any... Bueno, a finals del segle passat. Sí. Eh, que s'ho han investit encara. L'any va ser el 95, però... No vale. 99, Estem sí. basant-nos en allò encara i llavors l'únic que estan fent és maquillar les, les, les dades perquè són i que n'hi més tant per cent en renovables quan no s'està baixant el consum de les altres. És a dir, que per això us dic que ja només és un greuge territorial, que ho és, que ho és perquè s'han carregat ja, de moment, ara tres pobles, que volien portar fotos, però és que és per veure-ho, no, no serveixen les fotos. Jo tinc una foto. Però no serveix, Andreu. És a dir, és veure, visitar i parlar en els veïns que van firmar els convenis i que volien l'energia eòlica. I veure com el poble està desfet, està arruïnat. Val Villalba, Corbera, bueno, Corbera encara, però acabarà, flafatarella la banda nord, visiteu-la un dia si podeu. Visiteu-la i veieu lo que ha passat allí. Però us dic, és una queixa democràtica. La societat civil té de lluitar contra les administracions que estan treballant per les empreses elèctriques. I això és més greu que tot lo que més. més. Perquè a vegades dius, mira, tu, pues ja passarà el temps i ja ens acostumarem. Però senzillament no, és que les empreses dicten el camí que ha de fer el govern i la societat civil, que hauríem d'estar disfrutant de la vida, som els encarregats en plataformes i moviments socials de lluitar contra l'administració. Quan hi ha informes tècnics que diuen que allò és un... com és allò... Afectació severa contra, la, contra, la, contra les persones i la fauna. Prat de compte. Afectació severa contra les... Se va aprovar. Se va aprovar el parc. Els pes de jorda. Informes tècnics medioambientals d'espècies de, de, protegides a nivell europeu, corredors biològics, xarxes natures... Se va aprovar el parc. És a dir, s'estan saltant la legalitat, la legalitat per un tema especulatiu. Jo ho deixo aquí, si voleu, a partir d'ara, com més pront podem començar una mica el debat, los dos l'hora, o... No? Digues. Segur Fòrum Social Català. Ens donarà temps a canviar les consciències? Jo penso que no. Les consciències canvien quan, quan, hi ha, quan es posen límits i, i, i quan sorgeixen situacions que posen a la gent realment davant d'una situació de decidir no? llavors el, el meu consell... a més aquest és un tema que em fascina particularment perquè conec eh, a la gent que proposa eh, tot el tema de les renovables la seva expansió màxima i també conec doncs, el lluc i, i, i, i bueno realment és, des d'un punt de vista de, de la gestió dels conflictes és brutal perquè hi han tantes coses que s'haurien de solucionar per arribar a un, a un acord per vosaltres, el, vosaltres poseu per endavant tot el tema de, de que el model és, és injust que respon a, a una estructura empresarial Uh, especulativa i tal bueno, també sempre estarem atents a nacionalitzar-lo jo penso que, que en el futur el sector energètic dins d'aquesta uh, onada d'autoritarisme que serà autoritarisme dient que estan protegint la nostra seguretat la nostra, base, la nostra economia el que sigui no? doncs penso que hi haurà una estatalització una altra vegada de, de, tota, la, de tota la qüestió energètica no? perquè el mercat serà, serà impossible, perquè no hi haurà diners, perquè no hi haurà inversors privats eh, destinats, o sigui, que vulguin fer-lo. No? I per una altra banda, la gent que vol una expansió renovable a tota hòstia, moltes vegades tampoc té en compte que hi haurà límits materials a aquesta expansió. No? Per tant, eh, no sé, eh, la veritat és que m'agradaria tenir una resposta que pogués... Eh, unir les dues qüestions o tal però la veritat és que no la tinc i no tinc ni puta idea del que passarà més enllà de que veig que no que, que això haurien d'haver començat a canviar als anys 70 que va ser una mica quan va haver-hi la, la primera o sigui, quan això va passar de marginal a, a, a, que, que va tenir una certa, un cert pes però la moto que ens han venut continua tenint molt de, molt de públic i, i aquest, aquestes tres dècades doncs eh, ens, ens costarà molt fer el canvi, perquè és que a més eh, hauríem d'acceptar, entre cometes que les, aquests fonaments del canvi el, els facin els protagonistes que han fet diguem-ne, que són part de la, de, del problema no? però això no podrem canviar abans de, o sigui, no ho podrem tenir tot m'entens? I aquest és el, el drama no? perquè volen fer la liberalització del, del sector, però de mentida, perquè una empresa que vulgui entrar la competència és impossible. Al contrari, ara Gas Natural s'ha funcionat amb Endesa, està integralment vertical, controlen tot el procés. Com vols, com vols que hi hagi un mercat? O sigui, és una fal·làcia del mercat elèctric, no s'ho ni ells. I dintre d'aquesta fal·àcia es van fent coses amb la direcció que a ells els semblen adequades. Uh, vull dir jo, a vegades penso que si hi ha algú al volant de... Jo és que no crec que les conspiracions en aquestes coses, crec que és, és caòtic el sistema en el que estem. No? I, i hi han coses que, que semblen que van en una direcció però poden anar en una altra també. I llavors, en aquest sentit, doncs, doncs no? no, haurem d'estar preparats per, per donar-nos en compte que no tindrem les nostres reivindicacions al 100% i que, les, i que la realitat ens superarà moltes vegades. I per això, doncs, home, a mi em, fa, em sap creu que hi hagi, que, que, que hi hagi doncs, a aquesta mena d'enfrontaments dintre d'uns moviments que haurien d'estar, diguem-ne, al mateix... Però ho accepto, perquè és així, vull dir, és que no, no pots fer-hi res, no? Però, bueno, no sé, haurem de, haurem de tenir paciència i molta comprensió amb el futur. Perquè ara estem en una situació, diguem-ne, de... que ens barallem mentre no ens falta res, com si diguéssim. El dia que ens barallem i que ens falti, no sé com, com acabarem. Ah, ja ens falta. Aviam, ens sí, falta. Em refereixo que no estem en una situació de... de... No, no estem a IT, per entendre'ls. La, la producció distribuïda de l'electricitat és possible, o com a mínim en certa part, i al final és com s'ha de fer per si no volem que hi hagi macroprojectes en enlloc. Llavors, òbviament, què els interessa a ells? Pues que siguin concentrats, perquè això és, la, és el, el negoci que poden dominar ells, les, els macroparts. Mai controlaran un negoci en què tu tens un molí, tu tens un molí, i té un paní fotovoltai, etcètera. Perquè això és la, és la, la dispersió, o sigui, la, la dissolució del seu negoci de, de concentració. Llavors, ell apuntava que si volem substituir les, les no renovables per renovables, eh, necessàriament haurà de passar per... Eh, per una distribució, per una autonomia energètica de tothom. No només de la Terra Alta ni de Barcelona, sinó de tothom. Tothom que pugui tenir un perill multivoltàic a la taulada, doncs per, què, per què no ho fer? O sigui, al final també et dona diners. No? I, I llavors, per acabar, i, i per compensar una miqueta aquest ambient pessimista que s'ha instal·lat en aquesta xerrada, ella apuntava també que que només que un 5% de la població d'un territori estigui convençuda de que una cosa es pot fer, eh, això, ja, eh, això arriba a mobilitzar un 20% de la societat. Llavors, en el moment en què tinguem un 5% de la població convençuda de que, de que el model energètic pot ser un altre i que el reclamen, eh, pot ser, dir, és el que ja explicava d'Alemanya, que fem que canviï la manera en què l'administració funciona aquí en tant que votem coses diferents no? llavors, el primer que ens hem de creure és que el canvi és possible jo no sé si les limitacions materials doncs, no se surten a mesura que avanci el progrés tecnològic no seran superades o no però el que hi ha ja punt és que es pot iniciar un canvi i ja aquest canvi ens, ens hem de creure si, si tan sols els que creiem en el tema aquest, ens creiem que podem canviar alguna cosa vull dir, ja ho deixem directament però seguir conscients de que sí que es pot i que, bé, i que intentem fer difusió però pensant que es pot canviar. I ja, i ja per intentar consensuar les dues posicions que s'ha fet aquí, que és la vostra i la, i la teva, jo crec que són perfectament compatibles. I, vull dir, tot és pel que deia, si la producció ha de ser distribuïda no cal que us ho concentrem tot allà. Des del nostre moviment està claríssim que si ho fem bé les coses podem tancar totes les nuclears i implantar racionalment renovables d'una manera abans de... Si el problema són centres nuclears... Abans dels centres nuclears la producció distribuïda i cada poble es n'ha de fer los euris, i s'anàvem ficant on es podia produir la llum i està equilibrat el territori i tot, i s'hi pot tornar millor, perquè el mateix estudi de, que s'ha fet de Salavie és que si s'ocupen tot els edificis fets ja, edificis fets, construïts en, en plaques fotovoltaïques, no sé quin tant percent elevadíssim, més un suport de biomassa, més un suport d'eòlic, més un suport de tal, on s'obre de llum, però clar, si, si, si pensem que són dos moviments contraposats,. normalment... Eh? No, no t'acord. No, no. Si sí, sí, no. estem d'acord amb tancar les nuclears, per mi aquesta és l'única prioritat. El més a discutir. Eh? I per tancar jo vull dir que estic en contacte amb gent d'Armes, mm. d'Internel Alta, que va ser el que vaig conèixer el Saladí amb una, amb una xerrada gandesa i tinc amics a Conca de Barberà que són antieòlics. O sigui, estic entre els dos fronts. Ara, per mi la prioritat és tancar les nuclears. Sí. No tenc cap mena de justificació, mai hauríem d'haver vist la llum, és una vergonya i una injustícia intergeneracional que durarà per tota l'eternitat. Per tant, aquesta prioritat. I a partir d'aquí discutim aviam com. El que passa és que les vostres propostes de no massificació a mí no surten les xifres, perquè ara Catalunya és absolutament subdesenvolupada en qüestió de renovables, tot i ser el primer consumidor d'energia. Eh? Tenim el percentatge de renovables aquí a Catalunya, és absolutament ridícul. Si sí, tot i això li posem pals a les rodes amb tot el renomen, us comprenc us eh, que, que el vostre territori és el més trinxat de tota Catalunya i és molt comprensible amb, amb, el, amb la mala llet que poseu del que han fet en Tarragona, però ja en aquestes realitats, són subdesenvolupats amb energies renovables i ja, ara no, som primers consumidors de l'Estat amb, amb energia. Cal per però per una cosa, eh? que es pot aconseguir molt més amb una producció distribuïda, com ell apuntava, només que tots els terrats de les cases de Barcelona tinguessin un, un panit fotovoltai, es pot aconseguir molt més que, que fent uns quants projectes de... Sí, sí. Mentre no entendeu que les massificacions ni solucionaran el problema de eh? vostre, es creu una resposta. Moltes gràcies. Molt El missatge més important que hauríem de recordar o remarcar és el de la unitat. La unitat en la lluita per la defensa d'un territori sense centrals nuclears i a favor d'un model real d'energies renovables, no d'un fals model ecològic al servei de l'especulació i antidemocràtic. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, punt, quines característiques, quins riscos eh, té la, la famosa transició aquesta que ens ha de portar d'un sistema com l'actual doncs, a, a cap a on regressi. Ja no és sostenible perquè no sé si estem a temps. Penso que portem tres dècades de, de retras amb, amb la transició aquesta i no, i, i no sé com sortirà. O sigui, no sé si, si realment tenim temps de, de fer una transició ordenada o serà un canvi qui pugui. ¿vale? Uh, abans de començar una mica amb la qüestió catalana doncs, bueno, aquesta seria una mica la imatge del, del passat que ens ha portat fins aquí que és la, el que es pot anomenar l'era dels hidrocarburs perquè veieu aquí doncs, que aquests tres colorets eh, el, el carbó el petroli i el gas natural són més del 80% de les energies primàries que es consumeixen en el món veieu el creixement supermegexperimental exponencial que ha tingut doncs, a, en l'últim segle i el que sabem, primer perquè són tres combustibles que malgrat que encara queden molts volums en el subsol, doncs és finit i a més ens hem probablement del petroli i del gas estem a prop d'haver consumit la meitat i l'altra meitat és una altra meitat del dipòsit que no és com la primera i per tant no es podrà consumir amb la mateixa rapidesa ni tampoc... A els mateixos costos econòmics ni mediambientals. És eh? una mica a vegades difícil d'entendre la qüestió del pic del petroli i l'esgotament dels combustibles fòssils, perquè no és una qüestió de dir que s'han acabat, encara ens queda la tramaitat, però precisament aquesta altra tramaitat serà molt diferent la seva explotació que aquesta. No? I després hi ha la qüestió del canvi climàtic. O sigui, les emissions d'aquests tres combustibles, al cremar-los doncs, provoca una desestabilització del clima, per tant no sabem què vindrà primer si els efectes del calmi climàtic o l'esgotament però sabem que el futur no podrà ser una repetició d'aquestes tendències per tant, ja sigui per un cantó per l'altre, o sigui, està claríssim i això ja ho reconeix diguem-ne tothom, fins i tot les l'OCDE i bueno els popes del capitalisme global doncs tenen, tenen clara aquesta cosa, diguem-ne que, que cal fer una, una transició el que és evident és que molts no estem d'acord en cap a on i en quins mitjans no? però el que està clar per tothom és que la situació actual doncs, no, és, no es pot aguantar moltes més dècades bé, anem, anem a veure el, el, el consum energètic a Catalunya Catalunya és una de les, és una de les, de les regions d'Espanya doncs, que té un consum més gran som la primera comunitat de l'estat consumidor de benzina som el segon consumidor de, de gasoli i el primer consumidor de gas i el primer consumidor d'electricitat de o sigui que això també té una explicació perquè doncs eh, som també el, els més industriosos de tot Espanya o sigui exportem molt, molt de producte industrial Tenim una, els que sou de les Terres de l'Ebre ja ho sabeu que hi ha una important presència de, de la petroquímica exportem moltíssims plàstics cap a fora i productes químics tant a l'estranger com com a l'estat espanyol, i això doncs, també, per exemple, amb el tema de, del turisme i el tema d'estar al vell mig del corredor mediterrani, tenim un gran consum de, de productes petrolífers pel transport, vull dir que també està associat a la, a la tradicional doncs, potència econòmica catalana aquest consum d'energia, eh? perquè sabeu que el consum d'energia és proporcional al creixement econòmic, i, i juntament amb les emissions no? i el problema bueno, aquí veieu l'estructura és una estructura doncs, a, si atenem a que tant el carbó, el petroli i el gas natural doncs, no tenen gaire futur doncs, gairebé el 75% de, del nostre consum està basat en, en petroli i gas natural que no tenen moltes dècades de futur i a sobre doncs, tenim una part importantíssima nuclear doncs, que per moltíssimes raons, per proliferació, per seguretat, per residus, fins i tot per la seguretat del subministrament futur de l'urani, que també està compromès, doncs tampoc és una energia en la qual eh, hauríem de, de confiar gaire. Per tant, ho tenim bastant malament, perquè sobre tenim un, un, una porció de renovables ridícula, absolutament ridícula, i és una situació realment preocupant. Si veieu amb el, amb el consum final, el consum d'energia primària és, és tota l'energia consumida, fins i tot l'energia que es consumeix per produir energia. ¿vale? Però en el consum final doncs, veiem eh, pràcticament més del 50% són productes petrolífers, el gas natural i energia elèctrica és un quart, és un quart de l'energia consumida. Això vol dir que, que les altres tres quartes parts de moment no, les estem solucionant amb combustibles fòssils. Vale? I si volem fer una transició, que una de les característiques d'aquesta transició és que s'hauria de basar en les renovables, i les renovables produixen electricitat, haurien de fer créixer moltíssim eh, aquesta part del pastís d'energia elèctrica, i això, i això vol dir un creixement també amb, amb les infraestructures de generació, de transport i emmagatzemament d'energia. De, Uh, fins i tot amb un escenari de creixentista que nosaltres recolzem com que la feina no està feta o sigui, és que ho tenim tot per fer o sigui, uh, sembla paradoxal però un escenari de, de creixement ens obligaria a fer un creixement de totes les infraestructures que no tenim ara per poder assegurar-nos un, un, un nivell de consum energètic ja no dic com el que tenim ara però sí com a mínim digne, digne. i això doncs, uh, és un dels grans problemes d'aquesta transició que com que no tenim res fet no només hem de fer aquesta transició eh, per les dues raons que, que he dit abans, sinó que, a més a més, el problema és que possiblement anem tres dècades tard i no tenim res fet d'aquesta... O sigui, els pilars d'aquest pont que ens ha de portar cap a l'altra ribera de, del riu doncs no, no estan fets. I aquests pilars hauran d'estar fets de, de petroli, de gas natural i de carbó, perquè és l'energia que tenim ara, és a dir, quan es construeix un agenerador eòlic o quan es construeix una, una placa solar avui actualment, és una manera d'emputrar energia i emissions durant 20 anys, que és el que dura o 25 que és el que dura una d'aquestes infraestructures de generació elèctrica. En el moment en què encara el gas natural i el petroli és entre cometres abundant i barat. I ens pot passar que quan comencem a reaccionar, no tinguem prou, petrol i prou gas natural per fer aquesta transició. O sigui que la qüestió és, és, uh, és bastant complexa perquè de, de manera paradoxal necessitem les energies brutes per construir aquest pont cap a un sistema que sigui més més, més renovables. Bé Una altra qüestió també preocupant és que a sobre doncs, uh, tota aquesta energia que consumim a Catalunya, doncs, uh, la importem nosaltres considerem, per exemple, el, la nuclear, el combustible nuclear com a energia importada, perquè malgrat que les centrals estan aquí, doncs, igual que passa amb el gas natural, l'urani no, no ve de Catalunya, ve d'altres països. Fins i tot la tecnologia nuclear tampoc és catalana, dir, és tecnologia dels Estats Units o de França o d'on sigui. Per tant, nosaltres considerem l'energia nuclear com no energia autòctona, que a les estadístiques sí que es considera, sinó com energia importada i si comptabilitzem aquestes energies que són importades resulta que el 97% de l'energia que consumim la portem de fora o sigui que fins i tot en, en termes de, de sobiranisme aquesta és una qüestió també a tenir en compte perquè no hi ha sobiranisme si per exemple una nació és depenent al 100% d'importacions energètiques de fora i a sobre estem parlant de, en el cas del petroli i del gas natural de, de recursos que estan concentrats i, i cada dia que passa estaran més concentrats en zones geopolíticament inestables com és el Golf Pèrsic o com és també el, el Nord d'Àfrica, etc. Per tant, doncs, això eh, és, un altre, és un altre dels problemes eh, que tenim. Aquí veieu amb més atall doncs, la, la generació elèctrica. Tenim una dependència brutal de la nuclear, és gairebé el 50% de, de l'energia elèctrica que consumim tenim la hidra, hidràulica, que és una part important però, per exemple, hem tingut uns anys absolutament desastrosos amb, amb la hidràulica de fet, eh, en els tres últims anys s'ha disparat la importació d'energia elèctrica primer pels anys de sequera i després perquè a sobre de que tenim la meitat d'electricitat de, de gairebé nuclear les nuclears catalanes tenen, són, són les que tenen el pitjor historial de, de funcionament de les nuclears d'Espanya, o sigui, són les que eh, han tingut més parades o sigui, el, el que es diu parades no, no programades, que són les programades són les de recarregament de combustible doncs aquestes parades eh, les que han incurrit amb, amb, amb més, més parades aquestes són, són les catalanes, per tant doncs eh, és a sobre n'hi doncs, eh, podem confiar en les nuclears en aquest sentit. No? I el consum per sectors, doncs, bueno, aquí veieu la, el sector industrial és un sector molt important a Catalunya, aquí a l'entrada de Barcelona hi ha una, una fàbrica que consumeix el 3,4% de tota l'energia elèctrica a, a Catalunya, vull dir que no són, no són xifres a, que siguin petites tenim un, un sector domèstic eh, i un sector serveis que són els que comparativament estan creixent més amb, amb consum elèctric, eh, amb consum energètic i un sector primari doncs que bueno, també és una mica el reflex de, de la seva, del seu debilitament progressiu que té un consum molt petit i, a més, doncs, molt, molt estable. I l'altra gran part del pastís és el transport doncs que ha crescut moltíssim per exemple el transport de mercaderies coincidint amb el boom del totxo ha crescut moltíssim també el transport intermunicipal és a dir, la gent que treballa en una ciutat però viu en una altra i per tant s'ha de desplaçar cada dia hi ha, hi ha llocs que hi ha opcions de transport públic però hi ha altres llocs que les, aquestes opcions no hi són per tant això fa créixer molt el transport i és un, i és un sector que en altres països potser no, però tal com és l'estructura de l'economia en aquí podem veure doncs, l'evolució de l'economia a partir de l'evolució del consum de benzines i gasolls no? i ara de fet hi ha hagut una caiguda brutal del consum de gasolls i de benzina precisament per aquesta caiguda de l'activitat la, en el sector de la construcció i també afecta en, en, la, en el sector del, del turisme aquí veieu el, el balanç energètic català Uh, de tota l'energia sembla que estem un 60-40, és a dir que de, de tota l'energia consumida un 40% es perd i un 60% s'aprofita comparat amb altres països estic pensant per exemple amb els Estats Units no és un... O sigui, encara que sembli llençar molt a tot el món doncs, com que l'estructura de generació elèctrica sempre la majoria són plantes tèrmiques és, vull dir, aquest aquesta ineficiència estructural no és vull dir, pròpia de Catalunya, és pròpia de tot el món i, de fet, no estem tan malament en comparació amb altres llocs. Els no? Estats Units, per exemple, és al revés. O sigui, llencen més energia de la... De, de, de l'energia o sigui, que consumeixen, ja és un 45-55. Aquest 55 es perd. No? Però també es perd perquè ells doncs, tenen una generació elèctrica amb molt poques renovables, tenen també un ús del transport Mol més gran, etc. Però bueno, el que podem veure és que la generació elèctrica doncs, té unes pèrdues fixeu-vos, si, si entren 8.851 quilotonelades equivalents de petroli doncs, resulta que el sistema en forma d'energia útil arriba en 3.000 només i tota la resta es perd es perd. i després es perd una altra part amb transport i distribució i això és, un, és una ineficiència estructural dir, no és que estiguin Malament, les línies d'atenió és que no, hi ha, o sigui, no, no pot ser d'una altra manera. Per això una de les solucions que es, que es proposa és un sistema més distribuït.. Segur fòrum social català, Bé, i ara una mica per acabar, una mirada als dos escenaris que proposa l'Agència Internacional de l'Energia. Aquest és l'escenari de referència, que és l'escenari de no fer res. Penseu que canviar un sistema energètic no és una qüestió... Bé, bueno, és una qüestió que portarà dècades, i llavors la inèrcia és molt gran, és a dir, s'han de fer canvis molt, molt importants per, per diguem-ne, canviar el rum cap a on ens dirigim i el que, una cosa que bueno, ens pensàvem, per exemple, que el carbó havia d'anar de, de, de baixa, el gas es postularia com el combustible de substitució i resulta que, tal com evolucionaran les coses de no fer res, de no fer canvis, doncs és tot el contrari. De fet, és un dels, dels combustibles que, que més puja, eh, el 53%, i, i de fet doncs, a, també es deu a que els països que tenen les majors reserves doncs, també són països que posaran molt probablement doncs, el, la seva seguretat de subministrament elèctrica, etc molt per endavant de qüestions mediambientals com poden ser els Estats Units, la Xina, la Índia, Rússia i això és una, una qüestió també a, a tenir en compte Aquí veiem, per exemple, doncs, que en el cas de les renovables creixen molt però el problema és que partint d'una base tan petita que fins i tot un creixement del 400% ens deixaria al final del període doncs, amb una quantitat molt, molt petita. No? Aquest és realment un escenari molt dolent de l'Agenç Internacional de l'Energia. Aquí veiem també la nuclear eh, que pràcticament eh, fa, té una evolució molt petita continuarà sent una part molt petita de, serà un, un, entre uns 6,5 i uns 7 de l'energia primària en el món i, i de fet la penetració a la generació elèctrica quedarà igual o baixarà ara està al voltant si no m'equivoco del 16% doncs molt probablement si el consum augmenta i com que augmentarà també el, el, les renovables malgrat que en termes absoluts es generarà més energia en termes comparatius amb la resta de, de contribucions a la generació elèctrica baixarà, és a dir que és una una energia o un tipus de generació elèctrica que en el món està estancada i amb una tendència a, a baixar no? i com abans comentàvem doncs una de les raons és que en molts països en els quals hi ha un, entre cometes, mercat liberalitzat de l'electricitat i de la generació elèctrica, les nuclears simplement, sobretot les noves nuclears no són rentables eh? vull dir, no, no hi ha cap mercat que vulgui una nuclear a no ser que l'Estat sigui el que posi els calers i el que faci el que repartessi el risc financer ja no només el risc d'accidents i, i dels residus sinó el risc financer també s'ha de repartir entre la població i aquesta és una de les raons juntament eh, doncs, m'imagino que també el, el, el treball de, dels, dels que ens opposem amb, amb aquesta eh, energia però no hem d'oblidar que la seva falta de rendibilitat econòmica ha sigut també doncs, a, molt important i aquest seria l'escenari que proposa l'Agència Internacional de l'Energia. Fixeu-vos que aquests 450 parts per milió de, de gasos d'efecte hivernacle a l'atmòsfera doncs és 100 parts per milió més alt del que consideraríem eh, segur, no? que serien les 350 parts per milió i és un, bàsicament aquest escenari es basa en un creixement molt fort de l'energia nuclear amb un creixement també fort de les renovables però sobretot amb una davallada de, del carbó que seria aquesta línia d'aquí i aquí, bueno, aquí fixeu-vos que fins i tot en aquest escenari que seria virtuós doncs arribaríem només al 32% de combustibles que no, no tinguin carboni i això a més està basat en una expansió la nuclear que jo la veig difícil a no ser que els estats girin i nacionalitzin o estatalitzin tots els sectors elèctrics no? o sigui que facin el, el mateix que, la mateixa aposta que ha fet eh, França històricament que és una aposta que també té molt a veure amb el paper que França volia jugar amb el món i sobretot amb el tema d'armament nuclear. No? És a dir, que molt probablement, si no fos pel tema d'armament nuclear, només en termes econòmics la indústria nuclear no hauria tingut el desenvolupament tan gran. No? I això també explica doncs, els seus fracassos amb els reactors Brides, bueno, totes aquestes coses que sempre ens diuen que si els hi deixem un parell de dècades més doncs ho acabaran d'arreglar doncs això no, no ha pogut ser no? i bueno, no, no tinc més diapositives però sí que volia fer un, re, quatre notes que, que m'havia preparat per la qüestió aquesta del, de la transició perquè doncs, sé que tota la gent que veniu de les Terres de l'Ebre doncs, esteu preocupats perquè heu suportat un, un pes molt gran a la instal·lació nuclear i ara resulta doncs, que que hi ha molts projectes d'implantació d'energies renovables al, al, al mateix territori i, i naturalment doncs, a, això fa que molta gent estigui, que desconfiï uh, i Jo estic una mica entre les dues posicions, per exemple amb, amb la posició de del que s'ha anomenat també el productivisme renovable en el sentit de, de fer una expansió molt gran de les energies renovables, nosaltres també veiem límits en el sentit de que l'energia és el recurs més important i una transició d'aquesta mena necessitaria una expansió tan gran doncs que segurament posaria un estrès molt gran amb, amb els recursos minerals necessaris per, per fer-ho no? perquè eh, metalls com el niobí, el molibdé, el cadni, el taluri, l'indi, el germani, el gali, el saleni, el coro, el silici o les terres rares que es diuen, els metalls rars, doncs són una part important de la fabricació de, de les infraestructures renovables i això també seria un límit. D'altra banda, eh, també hi ha el, el problema de que si, espere, si fem aquesta transició, si no fem un esforç molt gran ara, Potser quan, quan vulguem fer l'esforç gran perquè hagi caigut el, el, la, la disponibilitat del petroli i del gas natural, no tinguem prou gas natural i prou petroli per posar aquests fonaments. Per tant, és una situació complicada perquè eh, estem entre que no arribem i ens passem. Perquè una de les coses que també tinc clares és que fer un canvi a un sistema basat en renovables, tenint en compte l'eficiència i, i l'estalvi o el decreixement, o sigui, tenint en compte això, eh, nosaltres no apostem per un escenari en el qual diguem eh, hem d'acompanyar la demanda o sigui, al contrari la gestió de la demanda ser la primera prioritat, però fins i tot d'aquesta manera, consumint tanta energia a més no basada en l'electricitat és a dir, és que haurem de fer créixer molt el sector elèctric, que serà impossible evitar els impactes Sí, I, de fet, cada vegada estic més convençut que, un, que, que diguem una de les maneres que definitivament servirà perquè la població eh, disminueixi el seu consum és adonar-se de tot el que abans era invisible i que aquesta transició cap a un model renovable farà visible. I això no, no serà necessàriament dolent, perquè jo sé, crec que és preferible eh, tenir la, la realitat a tocar, que no viure com vivim fins ara, que per, per molta gent el tema de l'electricitat és com màgia, perquè en la seva vida bueno, aquí a Barcelona tenim uh, unes centrals que, que si vius per allà pel Besòs o passes sovint, doncs és fàcil veure-les no? però molta gent no sap ni per què potser es pensen que és una, jo sé, una fàbrica d'alguna cosa no? però això es, es farà visible eh? I, i penso que una de les característiques de trenes renovables és que són més visibles perquè són energies que aprofiten un, un flux brutalment gran eh, però que és un flux eh, i per tant estem passant de viure del capital acumulat d'energia de, solar fossilitzada en forma de carbogàs natural i petroli a viure de la quantitat immensa però dispersa i amb, amb una quantitat discreta diària que cau sobre la Terra i això ho hem d'aprofitar S'aprofiten unament en forma d'energia elèctrica, tenim que tenir també maneres d'emmagatzemar-la i tenim també que tenir maneres de, de distribuir-la. Hi ha models que es proposen de diguem-ne de que cada població tingui el seu subministrament energètic, però per fer això possible també hauríem de fer un canvi en el territori, perquè tal com està muntat el territori hi ha un desequilibri brutal, vull dir hi ha moltíssima gent que viu en, en grans ciutats que no tenen el territori suficient per poder-se procurar l'energia que necessiten i molt possiblement no sé si forçat o, o, o com, perquè la veritat és que amb, amb això tinc molts dubtes de, de com es desenvoluparà, possiblement hagi de veure un buidament de, de les ciutats i fins i tot un canvi d'usos amb, amb el model territorial. Ja no dic només amb, amb la qüestió de, de l'energia elèctrica i això, sinó per exemple amb la qüestió de, de, dels aliments. No? Ara aquí Hospitalet hi ha tota una polèmica perquè desapareixerà l'últim terreny agrícola que hi havia dintre del municipi. No? Doncs això és, és, un, és, un, és, un, és un desastre tan gran com no sé, com malmetre un parc natural no? perquè de fet això el que fa és augmentar la dependència alimentària disminuir la sobirania alimentària i al cap i a la fin els aliments també són energia de fet ho hem perdut o sigui, hem perdut terreny agrícola per terreny urbanitzable això és el que ha passat per exemple el Baix Obregat que era tradicionalment l'or de Barcelona, o no? l'Ajuntament amb el Vallès, etcètera, doncs cada vegada hi ha menys, hi ha menys terreny agrícola no? per tant, doncs eh, una, altra, una altra qüestió ja vaig, vaig acabant eh, una altra qüestió també important és la, el, la variable econòmica eh, jo tinc els meus dubtes de que realment hagin sortit de la crisi i amb un escenari de greu crisi, una, una gran depressió global, una de les coses que, que caurà és el el consum d'energia i això penso que a la capacitat ja instal·lada és a dir, tota la capacitat que ja tenim instal·lada pràcticament està amortitzada i en un escenari de que cau molt el consum les reserves de petroli, gas natural i carbó duraran més i afavoriran la capacitat instal·lada ja actualment és a dir, que hi haurà menys arguments per canviar aquesta capacitat per una capacitat, és a dir, diran si, la, si ha caigut la demanda i estem emetent menys CO2 perquè hem de fer ara i no tenim diners sobretot no? amb una salida de gran depressió tendiria a enquistar encara més nuclears i energies eh, depenent dels combustibles fòssils no? tot això és una mica per, per, per posar-me una mica personalment eh, jo no, no penso que sigui impossible aquests superdesenvolupaments renovables però tampoc crec que sigui eh, una estratègia o com a mínim s'hauria de, de, de repensar o de revisar la de limitar molt l'expansió de les renovables perquè penso que això en el fons afavorirà un estancament de la situació actual i més si hi ha una, una greu crisi econòmica en el món és a dir que d'alguna manera jo estic intentant -me, estic intentant eh, veure totes les energies renovables com petroli, gas i, i carbó que deixem congelat, empotrat, amb unes instal·lacions que com a mínim ens duran 25 o 30 anys. No? I crec que també això s'ha de, de tenir en compte. Perquè, per exemple, idees que jo he llegit mirant una mica la documentació vostra i tal, de, de la, bueno, sobretot de jovens de les Terres de l'Ebre i tal, del tema del turisme ecològic i tal, és que el turisme s'aonana les coses amb un escenari de crisi econòmica greu que caurà primer. No? Llavors eh, segurament hi hauran d'haver-hi compromisos. No? No, sé de, no sé fins a quin punt i entém perfectament la situació de greu i tal, però penso que eh, també hem de pensar que no, no crec que es pugui donar una transició ordenada i que amb una situació de can higui pugui, doncs, eh, hauríem de fer passes doncs, com a mínim i fins i tot, com a avantatge competitiu del propi territori d'aprofitar el que es té, encara que, que ens costi acceptar doncs, que haurem de veure en el paisatge, ja, no dic a les Terres de l'Ebre, dic a tot arreu, moltíssimes instal·lacions de generació amb magatzemament i transport d'energia renovable. Doncs aquests eren els àudios que Ones de Pau va gravar diumenge, 31 de gener de 2010, al Fòrum Social Català. En el debat Apaguem les Nuclears. Primer hem escoltat en Jesús Carbó, de la plataforma en defensa de la Terra Alta. Després hem escoltat al públic, entre els quals hi havia Manuel Adelantado, Aquí també hem escoltat i amb qui vam gravar l'any passat un programa especial d'Ones de Pau, per explicar les mentides al voltant de l'energia nuclear. I el darrer àudio d'avui era la ponència de Dani Gómez, de l'Associació per a l'Estudi dels Recursos Energètics, que té una pàgina web molt interessant, que és crisisenergètica.org. I us recordo per acabar el bloc del programa, onesdepau.contrabanda.org, onesdepau.contrabanda.org, amb els àudios dels programes emesos a Contrabanda FM el 2009 i aquesta segona temporada de 2010. Doncs això és tot. Tornem el proper divendres de 2 a 3 de la tarda, aquí a les zones lliures de Contrabanda FM, el 91.4 de Barcelona. I Visca la Terra, fora el mal govern...